Hola, bona tarda. Què tal? Com estem? Benvinguts a la verdolaga. Benvinguts. Un programa més a la verdolaga. Avui el que farem serà concloure una mica amb el programa anterior, i ja que ens vam quedar així una mica penjats, sobretot perquè la cançó del Xut es va quedar allà tallada al principi. La tornarem a posar perquè és una cançó molt, molt bona. Pobres goril·les, que es van quedar, es van quedar tallats. Pobrets. Amb I... el seu virut pop fàtil. Claro. I, I llavors el que farem també serà començar amb unes conclusions de, de les... Bé, bueno, tot el conjunt d'informació catastròfica, Antàrtica, Antàrtica, veure què és el que passaria si arribéssim a al pitjor, de del, del pitjor dels escenaris i després anirem complementant amb altres... Estàs, estàs parlant del que parlaràs ara lo de les glaceres o del que parlarem després? De tot. De tot, ok. <ríe> vale, anirem veient. Sí, anirem veient avui sobre la marxa, així. Molt bé, doncs... Bueno, vam estar veient una mica no, l'evolució de l'Àrtic, de l'Antàrtic, el seu comportament diferent, però que hi ha actualment una tendència bastant clara que, que s'estanant cap al desgel completament. No? I també vam fer una introducció de les glaceres, bastant, doncs, la dependència d'aquestes de glaceres per gran part de la població que depenen d'elles pel seu cicle eh, anual de... Oh, Inqu... Pels rius, no? Pels rius, l'aigua la, d'olça, l'aigua d'olça de moltes ciutats i de moltes zones de regadiu venen de glaceres sobretot de l'Himalaya, no?, per exemple, el uh -huh. cas de l'Himalaya Sí, d'algun cas de glaceres que vam vi l'altra dia, i tant I, clar, doncs, posem-nos com en el mínim... Ah, el en la situació no, més catastròfica de, de què és el que passaria. No? Quines serien aquestes conseqüències? Mireu, aquí tinc algunes dades, alguns... m'he atrevit a dir-li minixuts, tot i que no és un, un xut com el que ens agrada a nosaltres, és I un sense minichut. Música. sense música. i molt breu. Llavors tenim aquí alguns minichuts com, mireu, per exemple, el ritme que s'està produint al desgel als glacis de l'Àrtic s'estima que el 2040 ja no hi haurà més gel a la regió Si, tot això, si sempre, o sigui, si estrapolem el comportament que hi ha hagut fins ara mm -hmm. Va, 2040, sense gel Minitxut, com ho veus, Toni? Bueno, per algú, per algun punyeter, què importa això? No hi ha gel a l'Àrtic? Doncs pues serà navegable, quin, quin problema té que no hi hagi gel? Clar, no, el, no problema, res, el no? problema no és que no hi hagi gel, el problema és que aquesta aigua, vull dir, què passarà amb ella, no? Una mica? O què? Qu quines seran les conseqüències de que no hi hagi gel a l'Àrtic? Sí, pues podrem navegar, però... Sento fer la punyeta, però el cas del gel de l'Àrtic, quan flota en l'aigua, no, bueno, sí. no implicaria una pujada del nivell del mar, el de l'Àrtic. Bé, bueno, però sumem-li les glaceres, sumem-li a l'Antàrtic. Sobretot l'Antàrtida, sí. I el que hi ha damunt de Groenlàndia sí que faria pujar el nivell del mar. Sí. Mira, un altre, un altre minixut. Segons la NASA, Groenlàndia perd 100.000 milions de tonelades l'any de capa de gel. Molt bé. Bé, bueno, respecte a lo que li he dit abans, per a, per a fer com d'advocat del diable, no? què passaria? Doncs, per exemple, al, al... a Egipte ja, ja estan a haver hi ha hagut problemes per la pujada de nivell del mar, perquè la majoria del regadiu està al Nil, no? el delta del Nil fèrtil, que és el que alimenta en agricultura a Egipte, llavors la pujada de nivell del mar implica un augment de la, seva, de la salinització i uh -huh. estan tenint problemes els cultius ja. Com el que també llavors... vam parlar el, pro... el primer programa, a Bangladesh també, sempre ho recordem. Sí. Uh -huh. Una pujada a de nivell del mar no és únicament perdre la Barceloneta. És uh -huh. molt pitjor que això. Doncs pues sí, és molt pitjor, eh? Perdre la Barceloneta. Pitjor encara. Dolent Això és dolent, pitjor encara. Doncs... i mi... un altre minitxut. També tinc. Mira, a Europa, els glaciers suïssos s'han reduït un 12% en els últims 10 anys. Aquí el tenim. És a dir, bueno, això són com, bueno, algunes dades així que impacten una mica llegir-les, no? O no, depenent. I, bàsicament, no quines serien les conseqüències. De, de què? Cada cop els glaciers siguin, tinguin menys gel, de que també l'Àrtic també s'estigui funent a una, a, una a una velocitat més, més elevada i igual que l'Antàrtic, no? què, què està passant? Què és el que passa? Doncs, bàsicament, ha, bueno, podem dir escassetat de l'aigua dolça, no? Uh -huh. I si ens dona, després des de parlar de bucles de retroalimentació positiva i de dinàmica dels sistemes en canvi climàtic, el problema que genera la pèrdua de l'Àrtic encara que no impliqui una pujada del nivell del mar, perquè l'aigua és, és gel flotant, és eh, una mena de la temperatura. Una mena de la temperatura perquè aquest gel ja no està reflectint el, el, el sol, sinó que queda aigua fosca que ha trebat més la calor. Uh -huh, com vam dir, sí, i tant. I clar, si hi ha menys aigua dolça, doncs ens podem situar com en el, en el pitjor dels, dels casos, no? Que ens... Bueno, ens problemes és molt greus per a per a l'agricultura, per a la producció agrícola que és la, la, majoria, la majoria de l'aigua dolça es necessita per això per a la producció agrícola no? més que per a, per a usos urbans per a clar, no? sí. usos doméstics més encara la, la producció d'aliments jo ara mateix doncs, estic pensant també en negoci que pot generar tot això no? poca aigua dolça no, tètric, Un negoci molt tètric necessitat d'aigua doncs... i bueno, clar, per altra banda L'increment del nivell del mar, també. En, entre el 93 i el 2003, eh, cada any s'ha vist que el mar ha estat incrementant 3 mil·límetres, no? que és el, com el ritme més, més elevat que s'ha anat, anat veient. Per exemple, uh -huh. per exemple perquè en, en els 100 anys passats ha pujat en total d'entre 10 a 20 centímetres, no? però aquests 10 últims anys, bueno, aquests 20 últims anys, Um, el que ha passat ha estat això, que ha, posat tres, ha pujat 3 mil·límetres per any i té tota la pinta de que cada any n'hi doncs, pugen més i més. Eh? I donat que la major part del gel es troba a l'Antàrtida i Groenlàndia, doncs l'evolució d'aquestes dues zones determinarà, en definitiva, l'evolució del creixement del mar. No? Uh -huh. Perquè l'àrtic ja han dit doncs, que no... No variarà, no variarà gaire, perquè com que és un gel flotant... Perquè és, és gel flotant. Molt bé. I, bueno, també per tenir una dada extra, no, segons l'IPCC, Grup Intergovernamental d'Expressió de Canvi Climàtic, s'espera que fins l'any 2100 un increment del nivell del bar d'entre 19 centímetres i 58 centímetres. Mm -hmm. És a dir, com... La, el rang, la franja és bastant elevada, com podeu veure, no? De fet, tu has trobat un... El xut que posaràs més endavant eh, és molt més pessimista, diu un metre, no? L'IPCC sol ser... L'IPCC eh, se li acusa de ser moderat en les previsions, de no tenir en compte lo del metà, que s'està alliberant de l'àrtic i de fer previsions en temperatura i posada al nivell del mar més baixa que altres científics que no estan dins de l'IPCC Però pot ser un metre al pitjor dels escenaris? El, el del xut de l'expert del, del meteoròleg de Galícia que has, que has dit és un metre El Joan Taboada Joan mm, Taboada Va, i clar i això que hem dit, no? Depenent de l'evolució de les diferents escenaris estudiats, tot això de tenir en compte el possible increment de la contribució de l'Antàrtida i Groenlàndia, eh? perquè aquest valor no té en compte l'evolució de l'Antàrtida i Groenlàndia, ja que són zones polars especialment difícils de modelitzar, com vam dir l'altre dia. Aquesta pujada de fins a 50-20 centímetres? Sí. La del 19 centímetres fins a 58 no tindria en compte l'Antàrtida i la Groenlàndia. És a dir, que per això és després segurament... En el xut pot arribar fins al metre mm -hmm. i sembla que sigui doncs, bastant cautelós, no? Bueno, com a títol il·lustratiu i sense alarmisme, si l'Atlàntida es fongués per complet... L'Antàrtida. Ai, ai, serat, ai, ai això. Ai, que mira tan... Se n'anem a l'Atlàntida. El panorama és tan chungo que se n'anem a l'Atlàntida. Sí. Ai, l'Atlàntida. Ai, l'Atlàntida, pobra Atlàntida. Si es fongués per complet, cosa que, bueno, que diu que és, molt, és improbable que passi durant el, el segle XXI, diu que els seus 25,4 quilòmetres cúbics de gel elevarien al el nivell del mar quasi 60 metres, d'acord? I, I, bueno, per fer una idea Què? de... Què? 60 metres? Quant? Quasi, quasi 60 metres pujant. Quan? En, en... Abans que acabi aquest segle? O... No, no, cosa que no acaba... O sigui, si es fongués tot val, el però gel... Però segurament no es fondrà... No Exacte. Es fondrà. Val, val. I, bueno, per fer-nos una idea de, de 60 metres, un metre, només que pugés un metre al nivell del mar, afectaria 180 milions de persones. O sigui, 60 metres... Doncs, pues, no sé, moltíssim, moltíssim més. No sé quan, mm. però molt. Llavors, la, la qüestió és una mica, no, què fem? Què, què podem fer amb tot això? O sigui, com com podrem enfrontar aquest, aquesta problemàtica? Tenent un caiac a casa. Bueno, sí, clar, sí, sí. Jo ja en tinc una, en veritat. Jo també. Clar, doncs... Pues, llavors, què fem? Protegim els glaciers amb una funda, com fan a Suïssa? Estas. No, no m'ha avisat d'això, això és, és, és de veritat Sí, hi ha alguns a Suïssa per, per assegurar com, bueno, l'època d'esquí protegeixen alguns glacis amb fundes entre maig i setembre, com ho veus això? <t 'ha> B És bé, una bona idea bé, És una bona idea, sí, podem tapar-ho tot Podem tapar, -ho tapar -ho els ulls mateixos Es tapar els ulls, no? Ja no està No està Tapar -ta els gla... com? Amb plàstic transpirable o com... No vaig indagar gaire Paper d'arròs Només vaig veure pl un plàstic en un glaciar i em va semblar molt bizarro Llavors... <laughs> Jo cada, jo cada cop, jo vull proposar una cosa, Toni. Cada cop que ens trobem amb una mesura d'aquest tipus, et proposo un crit. Un crit o una paraula. Això què és? Un parxe. És un parxe. un parxe. Un parxe. Cada cop que veiem alguna mesura d'aquest tipus, diem parche O parxe xungo. O parxe pirata. O parxe pirata. Posar fundes a un glaciar... De... Com els suïssos, és un parxe xungo. Un parxe surrealista, perquè lo dels polders de Bagladeix encara tenia sentit, però això és ridícul, per, a, per a protegir la temporada d'esquí, clar. Molt bé. Visca el turisme. Clar, posar un parxe al glaciar, o sigui, que cada cop anirà pitjor. Què farem amb aquests parxes? S'han cada cop més gruixuts? Bueno, ja fa, fa anys que, que es fa lo dels canons de neu, no? Perquè com no anava prou, doncs... Es Clar. congela neu i se estira tira neu en, en les pistes d'esquí, quan no, no hi ha és prou gel Això doncs, és un parxi màxim, també eh? Sí, sí, perquè això ja és cremar combustible per a fer gel, no? Llavors, pues, què més podem fer? Reduïm els gasos d'efecte hivernacle? Amb un protocol de Kioto, eh? Doncs pues cada cop que, que surti una mesura com aquesta, podem dir fracasso. En comptes de sí. Parche, això pot ser un fracàs, un protocol de quiota és un fracàs I el de París no té... no no... Té... no té... ja podem... No? Home, Estats Units ja de moment l'han a fer la mà, no, el de París Doncs pues mira, fracàs dos Fracàs 2 Fracàs al quadrat I mira, i quan... quan... bueno, també podem dir fracàs absolut També També No sé, què fem, Toni? Què és el que podem fer? Abans de ficar el xut... Oxe... Perde el sentido del ridícul. Aixó del glaciar es perde el sentit del ridícul. O que moitas veces non pensamos é que o cambio do nivel do mar que estamos tendo en actualidade se debe principalmente a que o mar está collendo calor, está aumentando ligeramente a súa temperatura e, como calquera obxeto, máis temperatura ocupa máis espacio. Así que se debe casi, única e exclusivamente polo momento, a expansión térmica do propio o sea, ¿no? Durante las próximas décadas, a los efectos de la dilatación térmica, se sumarán las consecuencias de las variaciones en la criosfera, las regiones del planeta donde el agua se mantiene en estado sólido. Eh, fusión de glaciares que están sobre os continentes, da capa de xeo que está sobre Groenlandia ou da capa de xeo que está sobre Antártida. Hay que recordar neste sentido que a fusión do xeo que está sobre o Ártico non fai que suba o nivel do mar, por menos dun xeito apreciable, posto que no Ártico non hai continente, ese xeo está sobre o mar e, polo tanto, bueno, pois, eh, polo principio de Arquímedes non aumenta o nivel ainda que se funda todo o océano do Ártico. La ciencia non solo nos ha permitido entender el cambio climático, tambien nos puede llevar de viaje al futuro, ...para observar el nuevo mapa de la Tierra... ...en caso de que se derrita todo el hielo existente. Bueno, en ese gráfico que se ve... ...sería o novo diseño das costas... ...se todo xeo terrestre se fundise... ...e pasase a líquido. E ahí hai que decir que... os principais casquetes de xeo que temos na Terra... ...serían o que está sobre Groenlandia... aí o cálculo é que si se funde completamente... ...aumentaría o nivel do mar en torno a 7 metros... ...e logo sobre todo... Eh, 70% do xeo, la tierra está sobre Antártida y ahí si se llegas a fundir todo ese seo de Antártida pues el nivel del mar podría subir en torno a 60 metros así que bueno son lógicamente pues sería consecuencias catastróficas. Y Galicia, nuestra comunidad tiene más de 1000 kilómetros de costa. En la actualidad el nivel del mar está subiendo unos 3 milímetros por año y las previsiones para finales de siglo estiman que aumentará unos 30 centímetros en el mejor de los casos y un metro en el peor de los escenarios. Bueno, un metro a de nivel del mar realmente muy importante. Estamos hablando de un un metro en vertical, o qual é que engadirlle as mareas, as olas, os temporais, estamos vendo como eh os temporais que estamos eh, tendo no inverno, pois pues, cada vez afectan máis á algunhas infraestruturas e realmente un metro agora mesmo sería prácticamente unha catástrofe. This song coming through Hem d'escoltar un fragment de d'Històries del Tiempo, d'un vídeo de YouTube, on parla Juan Taboada, que és un meteoròleg gallec, seguit d'aquesta cançó de Gorillas que es diu A planet we reach is dead, i bueno, diu frases com I love that girl, que podríem, bueno, es pot veure en paral·lelisme amb la Terra, I want to see you again, com si se n'és a perdre en qualsevol moment. No? I bueno, també volia parlar del xut que vam posar al programa anterior, del Gore, d'Una Verdad incòmoda, sobre una mica al to d'aquest documental, no? que és com molt catastrofista i jo sempre he pensat també que... Bé, però acabem de llegir, intentant-nos preparar el programa entre moltes cometes, preparar, acabem, ens hem llegit un article que és molt pitjor, que Una Verdad incòmoda. Sí, bueno, però sí, sí. És pitjor, però té-la eh, també, una veritat incòmoda. Bon, no no me'n recordo, vas veure el cine no me'n recordo ja. És, és, típica, bueno, és aquest tot típica pel·lícula americana, de que tot, tot no pot ser pitjor. Hmm. Catastrofista i sensacionalista, pot Molt, ser, massa, com que nosaltres. Llavors... Mm, nosaltres som slides. Som slides. No me recordo, no me recordo del docu. Doncs... Bé, doncs jo ara parlaré una miqueta de geoenginyeria. Eh, la geoengenyeria és... són les tècniques de manipulació del clima de manera conscient i bé, per exemple, és, és tapar el... tirar sofre per a, per a parar part de la radiació solar i que no arribi tanta a la Terra, eh, tirar pols de ferro al mar perquè creixin les algues i s'absorbeixin l'oxigen i tal. I amb la geoengenyeria hi ha una polèmica que la usen molt els, la gent que nega l'existència del canvi climàtic perquè diuen que la pujada que tenim de temperatura no és per la crema de combustibles fòssils, no és, no és pel sistema industrial i de consum, sinó perquè hi ha un pla supermaquiavèlic dels governs i de la ONU que estan manipulant el clima i això està lligat amb teories de, de guerra climàtica, de provocació de terra trèmols a tot això de les chemtrails, de que les estels dels avions no s'evaporen com abans perquè els fiquen un producte i estan fumigant per a transformar-nos el cap i no sé què. Bé, el cas és que respecte a la definició oficial, jo no sé què s'està fent i que són sols estudis, em penso que la majoria són estudis i experiments a relativament petita escala, però no tots els que parlen i denuncien la geoenginyeria neguen l'existència del canvi climàtic per origen antropogènic per crema de combustibles fòssils i deforestació. Hi ha gent que denuncia la geoengenyeria, que hi està en contra, perquè realment hi ha, uh, hi ha estudis i experiments i projectes de, de universitats i de superricatjons i tal de fer geoengenyeria, de, de solventar el problema climàtic amb, amb manipulació del clima, i hi ha gent que... que molt racionalment, ho recull això i està en contra i ho denuncia. Per exemple, he trobat, a través del blog del Jorge Riechman, que recomano el blog, doncs, ell té referències, i he trobat un, una pàgina que es diu ETC Group, ETC Group que denuncia l'enginyeria. I, bueno, doncs una de les notícies és que la Universitat de Harvard ha anunciat que el 2008 per a experiments al desert d'Arizona d'alliberament de de, de, bueno, de... de manejar la radiació solar. I, bueno, Denuncia diu que és mala idea. perquè és mala idea la geoenginyeria? Doncs, doncs hi ha hipòtesis de que, si, de que si féssim... De que si es fes una cobertura de tot el cel de la Terra, amb pols de sofre per aparar part de la reducció solar i així eh, reduir part de la temperatura, no? com hem pujat la temperatura amb l'efecte hivernacle, doncs reduir la reducció que arriba a la Terra amb pols de sofre. Doncs que s'alterarien els patrons de pluja i s'afectaria amb sequeres justament les zones del planeta on viu la gent que menys culpa... Té, que més responsabilitat té i que són els països que han patit l'explotació colonial i industrial del sistema industrial. És a dir, s'afectaria sobretot al tròpic i la part central del planeta, casualment. I, eh, també a part de, de, de generar, no? O sigui, de, del fet de d'haver de construir aquests satèl·lits. Eh... Bé, bueno, és que van... Sí... Això seria amb avions amb alta altura, però hi ha també la, la idea de fer espills, miralls que reflectessin part de la llum solar o que la filtressin. ja més de... Hi ha lo de l'aigua del mar, no? Fer créixer les algues perquè produeixin oxigen i, i absorbeixin CO2. i ha lo dels avions tirant sofre, que s'han fet experiments de, de la primera cosa i de la segona. i ha la idea de fer miralls a l'estratosfera, a l'espai exterior, que costaria una pasta una, un pastizal sí, clar, i unes emissions ben bones per poder construir tot això i, I també el, els hivernacles no? o sigui, cobrir com gran no part conec. de la superfície com si fossin hivernacles eh, blancs per, per fer efecte al bé Ah, d'acord, ah, vale, cobrir de tela o de plàstic blanc per a reflectir no, sí, sí, també sí, és una idea Com una mica no, el, que, el que trobem Almeria dels pernacles, mm. aquestes parts... Han descobert que, clar, que això, això reflecteix part de la llum solar perquè la, la, el color blanc és el que reflecteix més la llum. No? Sí. Bé, doncs, eh, aviam. El problema d'això és, a banda, bueno, aquest ja és terrible, no? de que causaria sequeres en la central del planeta, és que, d'altra banda, <coughs> ens faria dependre d'indústries molt poderoses. Vull dir, no, és, no pot ser un procés democràtic la gestió del clima amb geoenginyeria quan estem parlant d'avions que volen a alta altura o de la implantació d'espills de de, de a l'estatósfera o de tirar pols de ferro en l'oceà. Mm. Això seria una cosa que farien o, o govern o grans empreses i no, no, no tindria control de la gent. Però més d'això és que en el cas de l'atmosfera ens quedaríem atrapats, ja no ens podríem fer arrere, perquè, perquè si, si si es fiqués una capa de sofre en l'atmosfera i ens estalviés un grau o dos de temperatura, ja no ho podríem retirar mai o podrem retirar d'aquí a molts mil·lenis que haguéssim reduït la, la contaminació, però momentàniament, no, si comencem a fer això, no podem deixar de fer-ho. És... Ens quedem atrapats. Ens fa ser com molt, molt vulnerables, una mica... Com... I dependents de grans empreses i, de, i dels governs. Sí. Ara se m'està acudint una mica, no?, quan ets petit, que et diuen, no et caiguis... No et facis mal, però en veritat el fet de caure't és el que et fa més fort, al teu sistema immunològic. Si cada cop mm -hmm. estem més protegits, més vulnerabilitzats... Però no, estarem més protegits en va baixaria una mica la temperatura, però es produirien sequeres molt greus. Sí, amb sí. Això ja més que s'afecta la fotosíntesi perquè, i, perquè no arriba tanta llum solar, llavors afecta la producció d'oxigen de les plantes de rebot perquè tenen més llum, fan menys fotosíntesi. I això, bueno, aquesta és la idea. Bé, també hi havia una altra idea que no, que no cola de cap manera a nivell termodinàmic i econòmic, que és fer és la captació de carboni en, en el tub d'escapament, no? en la ximeneia de la fàbrica. Tenim una central elèctrica que crema carboni, petroli i gas natural, llavors el CO2 que surt, fem uns filtres i uns condensadors que agafen el CO2, el condensen i el sotaren sota terra. El gasto, la despesa energètica per a... Atrapar el CO2 que surt de la xemeneella i condensar-lo, filtrar-lo, atrapar-lo, condensar-lo és tan gran que s'encariria l'energia d'una manera brutal, a banda de que a lo millor el 30% cent de lo que estàs cremant ja no ho cremes per a fer electricitat, ho cremes per a mantenir el sistema que capta el CO2 que està, captat, que està fent la central elèctrica. No? És completament absurd. però com és un tema amb l'aport del canvi climàtic i tal, una tecnologia caríssima, doncs hi ha interessos en què s'implementi. Uh -huh. doncs això, vull acabar amb aquest dia. no tota la gent que parla de geoengenyeria pensa que el canvi climàtic és una paranoia il·luminati hi ha gent seriosa que és eh, ecologista que és científica que accepta que el canvi climàtic és d'origen antropogènic i denuncia la solució de la geoengenyeria perquè eh, dir, és, seria molt pitjor uh -huh. la solució que la malaltia uh -huh. i doncs ara de què podem parlar ara? De l'enfosquiment global? Per exemple... Sí. Tirem cap a l'enfosquiment global? Vinga, sí, atrevim-nos. Atrevim ja estem a l'entrada és del, del, de l'altre article que ens hem quedat eh, bueno, com el cap com un timbal al llegir-lo. Eh, l'enfosquiment global, com a mínim, la idea bàsica és senzilla. La, el meu cervell la, la pot, entendre. es tracta de que com la combustió de combustibles fòssils genera sutge, genera follí, genera fum aquest fum reflecteix part de la radiació solar que arriba és a dir, sí, els aerosols els aerosols del fum que es queden sospesos de les fàbriques i dels cotxes a l'atmosfera, durant un període de temps determinat, que és, que és poc... una setmana com a màxim. El que fa és reflectir la llum... I part i de la llum. Part de la llum, fa, i fa que ens arribi menys llum a nosaltres. Sí, i hem llegit en un article del Ferran Puig i Vilar, que és un, és un científic que ara té, està molt preocupat pel canvi climàtic i, i tractat aquest tema en un blog, es diu, vostè no se lo crea, doncs que... de què estàvem parlant ara? De... De l'enfosquiment global, perdó. <ríe> que és que Puig i Vilar parla de tantes coses, en veritat. Hem llegit un, un article supercompleto desmentint algunes de les teories. Vale. Ferran Puig i Vilar i l'enfosquiment global. Bé, la idea és aquesta, no? De que, sí, si sí, imaginem que ara s'atura tota la producció industrial, vale? és un cas impossible però s'atura tota la producció industrial o trobem una solució miraculosa que, eh, jo que sé, s'absorbeix el CO2 de la producció industrial i dels cotxes sense, sense contaminar i de manera barata i fàcil, no? La captació de carboni. I deixem d'emetre carboni, CO2, que és el que causa l'efecte invertacle, i també deixem d'emetre metre el sutxe, no? el, el fum. Vale. El CO2 té un període de permanència d'uns 10.000 anys, de milers d'anys fins que torna a ser absorbit, no?, actuant a l'atmosfera. Mentre que el sutxe, mentre que el fum, actua com a màxim una setmana. Mm -hmm. Llavors, en una setmana, pujaria de cop la temperatura d'entre 0,9 a 3 graus, d'ella Em sembla que sí? A prop, sí. Bé, bueno, una, una, una barbaritat, perquè seria una pujada de temperatura superforta en una setmana. Llavors... Eh... O sigui, podem dir que està fent com de capa d'ozó... De protecció tèrmica. Protecció tèrmica, sí, exacte. No d'altres rajos ultravioleta, sinó de protecció tèrmica. Una capa de sutge... Doncs mm -hmm. tenim un problema. Vull dir que la, la reducció de CO2 no és suficient per a reduir la temperatura. Perquè la reducció de contaminació per fum la faria pujar. Llavors, no sé, ar podem arribar a una conclusió molt, molt absurda que hauríem de produir menys CO2 però contaminant més per a compensar... o okay. què? No és aquesta la conclusió a la que arriba el Ferran Puig i El que diu és que sí, hem de, hem de reduir la, el CO2 i... i sí, s'ha de reduir molt el CO2 i s'ha de fer una reforestació massiva per que el planeta absorbeixi el CO2, perquè per està en excés. I encara que aturéssim d'emetre CO2 amb processos industrials, tenim una concentració altíssima que, que estaria durant milers d'anys. Llavors, per a baixar-ho molt lentament s'hauria de fer una reforestació massiva i que una reducció sobtada total de la contaminació atmosfèrica faria pujar la temperatura. Mm -hmm. Llavors, el que diu Ferran Puig Vilar no és que hem de contaminar, el que diu que, tenim, que el problema és, és molt pitjor del que sembla. És a dir, que si ara mateix tota la producció mm. de CO2, hem... no la, la temperatura. continuaria empitjorant. No baixaria la temperatura perquè el CO2 que està emès... Ja hem és, fet molt mal. Que està en 4, més de 400 parts per milió. I en aquest article del 2002 no, 2012, el Ferran Puig parla de 350 i 390, no? Doncs... Pues, si hagués vist que en pocs anys anàvem a passar de 400, s'hauria de flipar. I això, deixar de produir CO2 no significa immediatament una reducció de la concentració de CO2 a l'atmosfera perquè li has de donar temps uh -huh. al fitoplancton i a les plantes i al terra d'absorbir-lo. I aquesta absorció és molt lenta. Si sí, que hauria d'anar acompanyat d'una actuació, com has dit, de reforestació massiva, una jo cosa molt que bèstia... Val Molt bé, llavors, ens atrevim amb el, amb el següent article? Posem un altre xut abans? És massa aviat, no? Per un altre xut? Ens atrevim? En... Bon, hem anem fet? Anem bé, anem bé sí, posem Hem fet 15 un... minuts, sí, descansem un amb un altre xut Endavant Proponem des del feminismo a como podemos organizar esto Digamos, voy a empezar como muy muy brevemente cuál sería la mirada feminista sobre la crisis o una posible mirada feminista sobre la crisis y luego sobre todo me voy a centrar en lo que yo creo que es como lo clave que tenemos ahora mismo entre manos que es la necesidad de abrir un debate grande, participativo y democrático de verdad sobre dos cosas. Una, que es una vida que merece la pena ser vivida, es decir, por qué vida luchamos, cuál es nuestro objetivo social si ya no es el desarrollo, si no queremos que sea el crecimiento económico, entonces, es decir, la expansión de los mercados, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la vida? Que para nosotras es una vida que merece la pena, una vida vivible. El buen vivir, o como queramos llamarlo. Y luego, en segundo lugar, ¿cómo nos organizamos para gestionar esa vida que merece la pena ser vivida? Entonces, estos son los dos grandes debates. Entonces, la crisis que tenemos ahora, muy brevemente... Creo que es importante tener en cuenta que no es una crisis que nazca con el estallido financiero, sino que es una crisis que venía de antes y que estábamos ya denunciando. Estábamos diciendo que existía una profunda crisis de los cuidados, una crisis de reproducción social en el sur global, una crisis ecológica que afectaba a nivel global. Es decir, que había distintos procesos que lo que estaban era mostrando la insostenibilidad y la injusticia de un sistema que ponía la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, en mitad de este intento de reconocer estas crisis, aparece el estallido financiero y todo el mundo le ponemos el nombre de la crisis, cuando realmente lo que quiebra es el proceso de acumulación de beneficios en los mercados financieros, es decir, nos expropian del nombre de la crisis para llamar crisis al quiebre del proceso de acumulación y para convertir eso en el máximo problema socioeconómico que todo el mundo tenemos que hacer lo imposible por resolver. Entonces la crisis venía de antes y era otra cosa. Lo que sí que se convierte en crisis es la respuesta política que se da al estallido financiero. Porque la forma de recuperar las tasas de ganancia en los mercados financieros está siendo mediante un ataque durísimo a las condiciones de vida de la gente. Es decir, mediante una socialización de los riesgos del capital, que los pagamos entre todas, y una privatización de los riesgos de la vida. Entonces ahí sí que aparece una auténtica crisis desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida. Pero digamos, la crisis era más grande, más gorda, venía de atrás y en última instancia es una crisis del conjunto del sistema y de todas las estructuras socioeconómicas y de la forma misma en que entendemos la vida. Y es en esto en lo que quería centrarme. ¿no? Entonces, ante este momento de crisis, donde la crisis de los cuidados se va a agravar, donde va a comenzar aquí una crisis de reproducción social, es decir, vamos a vivir un proceso, yo diría, como de latinoamericación, Perdón, latinoamericanización de los países de, de los países que nos creíamos eh, ricos digamos eh, vamos a vivir un proceso de donde comencemos a vivir experiencias de paso de situaciones de precariedad a situaciones de exclusión Hem escoltat a la Maya Pérez de Orozco, que és una teòrica feminista, ecofeminista, que té un discurs que em recorda molt al de la Llaio Herrero, i bé, bueno, ve a, a dir que la... Deu escoltat, no? de l'estructura del sistema econòmic de dominació del capital posa a la vida a generar beneficis per al capital. I després hem escoltat la cançó Idiotech de Radiohead. Mm. I ara, com us hem comentat abans, hi ha hagut un, un article que ens, ha, que ens ha impressionat bastant, oi, bueno, ens ha impactat, del Ferran Puigvilà. I us I llegirem... Diu... Ah, sí, us diu, es diu reducir emissions per a combatir el canvi climàtic. Depende, és una pregunta a l'aire, no? I, bueno, jo vull dir una cosa, malgrat la pregunta, que, que dic clar que el Fran Puig i Vilar aboga per reduir dràstic, bastant dràsticament l'emissió de CO2 o molt dràsticament l'emissió de CO2 i fer una reforestació massiva, que, que, el, que el, té, el títol no faci pensar el contrari. Sí, doncs justament llegirem una part de l'article que es bueno, titula Equilibri, Estabilitat i Sistemes de Control i us llegiré ara uns, més o menys uns 5 paràgrafs aproximadament. Digo, un sistema puede tener uno o varios estados de equilibrio, o ninguno. En esa situación, el sistema se mantiene estable, medido en sus variables de estado. Por ejemplo, distintas combinaciones de concentración de gases de efecto invernadero, temperatura, nivel del mar y cantidad de vapor de agua en la atmósfera pueden suponer, suponer estados de equilibrio distintos pero es importante tener en cuenta que no todos los estados de equilibrio que uno puede imaginar son posibles, lo que puede demostrarse matemáticamente de forma inequívoca. Por su parte, cada estado de equilibrio tiene su margen de estabilidad, a saber, la cantidad de perturbación que puede soportar alrededor del estado de equilibrio en cuestión. Dentro del margen de estabilidad, el sistema acabará volviendo al estado de equilibrio si cesa la perturbación o fijado en un valor algo distinto al del equilibrio o alrededor de él. Pero si esa perturbación es superior al margen de estabilidad, el sistema autónomamente cambiará de estado de equilibrio adquiriendo vida propia durante el régimen transitorio de paso de un estado a otro. En la analogía del Titanic, un estado de equilibrio es el navío a flote antes del impacto contra el iceberg. Y otro estado de equilibrio es el navío en el fondo del mar. No hay estados de equilibrio intermedios. La analogía con el Titanic permite además evidenciar el comportamiento exponencial una vez desestabilizado, el navío comienza a capotar de una forma que al principio parece proporcionar al tiempo. Sin embargo, el hundimiento se va acelerando hasta que se hunde por completo con gran rapidez. Junto a la lentitud del fenómeno climático que no estamos atávicamente programados para percibir como amenazante, el hecho de que los comportamientos exponenciales sean casi proporcional proporcionales en sus inicios dificulta enormemente la percepción de la magnitud del problema por parte del público. Una de las principales dificultades del pensamiento sistémico es la definición de los contornos del sistema. De forma general, cuando más se amplía el ámbito en el que ocurren los sucesos, se advierte la participación de un mayor número de variables. Siguiendo con la analogía, en el sistema Titanic, el umbral de estabilidad, según señaló el ingeniero jefe, era la inundación de cuatro camarotes. Con cuatro camarotes se podía resistir, estableciendo un sistema de control que, por ejemplo, ...contuviera la entrada de agua mediante compuertas... ...u organizando un comando que la achicara a medida que el agua iba embarcando. Pero se inundaron cinco, lo que le llevó a predecir el hundimiento subsiguiente en términos de certeza matemática. Pero si en lugar de considerar el navío aisladamente tomamos en consideración el sistema de navío más océano más iceberg... ...conviene darse cuenta de que incluso antes del momento en que la tripulación advirtiera el peligro... Es posible afirmar que el Titanic, dada su velocidad, estructura y sistema de control, se iba a hundir irremediablemente. De alguna forma ya estaba hundido. La superación de los umbrales de estabilidad suele tener lugar de forma totalmente silenciosa. No es posible hoy por hoy afirmar categóricamente que el umbral de estabilidad del sistema climático de la Tierra haya sido ya superado. Tampoco es posible afirmar lo contrario. Como veremos más adelante, es incluso, incluso arriesgado afirmar que el planeta se haya encontrado en un estado de equilibrio climático inherente al sistema durante los últimos 10.000 años, aunque bien es cierto que sus parámetros se han mantenido notablemente estables. De haberse perdido esta estabilidad, a lo único que podemos aspirar es analizar la viabilidad de diseñar e implementar un sistema de control que mantenga constante algún parámetro, por ejemplo, la temperatura media. Pero hay que hacerlo a tiempo. Y aquest es el fragmento del artículo. ¿no? Y bueno... Vull deixar clar que quan diu sistema de control, el Ferran Puig i Vilar és completament crític i està oposat al, al, a, les, a les idees de geoenginyeria. Ell el que aboga és controlar la reducció del consum i la reducció del, de, la, de les emissions de CO2 i una reforestació massiva i una agricultura no contaminant. Hmm. I, bueno, I com posa... De, de manifest, aquest sistema d'equilibri, aquest, aquest titànic que estava destinat a enfonsar-se just abans d'haver xocat amb l'iceberg, no? És molt per, es pot comparar bueno, perfectament amb, sí, amb la Sí, perquè la, la idea és que a lo millor el titànic necessitava, no sé, ficar-li dos minuts per a girar i no xocar contra l'iceberg dos minuts abans, o tres, o els que siguin, un minut, ja està enfonsat. Està enfonsat abans de xocar, perquè el barco té una inèrcia i els motors a tota màquina necessiten un temps per a revertir aquesta inèrcia. I aquesta idea és la de l'escalfament global en la recàmera. Uh -huh. L'escalfament global en la recàmera vol dir que, si encara que deixéssim de emetre CO2, o baixéssim l'emissió però no el suficient el planeta continuaria escalfant-se. Per què? Perquè el CO2, l'efecte més que fa, està compensat per l'absorció de calor que fa el mar i l'absorció de calor que fa el gel. Però el mar després amolla part de la calor que ha absorbit. Val? Llavors hi ha una inèrcia que va més enllà de l'aturada de l'emissió del CO2. Uh -huh. El mar ja, es, ja ha absorbit, no? CO2 ja tenim un sí, mar el, el... Sí, no. que està sobrecarregat de CO2. Jo em referia l'absorció de calor per part del mar, però també té una absorció de CO2 que mm. arriba en tal límit. Home, sí, de calor que també està bastant dilatat. Per l'escalfor, sí, sí. Mm -hmm, clar, també tindrà un límit la, la quantitat de calor que pugui absorbir el mar, abans d'anar soltant-lo. Llavors ja tenim un sistema completament emmalaltit que tot i que nosaltres esperem fo la font, allò que provoca aquesta malaltia, no, no té prou segur... temps de regeneració com per poder curar-se ell mateix. O no és segur que tingui prou... no és segur que. Val, no és segur que. No és segur que. I caldria fer una reforestació massiva per a que les plantes doncs, absorbeixin CO2. S'hauria de fer el pla de xoc, eh? La, la medicina, no? Sí, la i amb agricultura ecològica que no utilitza nitrats i llavors el, el terra el terra agrícola en contra de ser un emissor de, de CO2 o nitrat seria un, absor, un absorbidor, un embornal de CO2 també. L'agricultura ecològica és un absorbidor del CO2, l'agricultura industrial ho és al contrari, o m'estic passant, tu que ets ambientòloga. Com a mínim nitrat segur, perquè com amb els pesticides, amb, no, amb els fertilitzants que és, és amb gas natural, això són nitrats. Uh -huh. I en el cas de l'agricultura ecològica no hi ha nitrats, però sí, és que a, sí. a més el terra s'absorbeix, i el terra que no està sa no n'absorbeix. D'acord, completament d'acord, sí. Molt bé, doncs què fem? Continuem parlant una mica d'aquest article, deixem la dinàmica dels sistemes per un altre i esmento lo, aquestes coses que vull esmentar abans, que es menoblidi. Sí, perfecte, si vols Val, començar doncs, a esmentar. Farem un altre programa, de... algun dia fa... quan, quan siguem grans farem un programa de dinàmica de sistemes aplicades al sistema climàtic de la Terra. Ara el que, el que us volem dir és que hi ha un programa de ràdio bronca, que ara no m'apareix a l'ordinador, sí, és tra de tractament de xoc del 4 d'abril, que el recomanem molt, és Diu de Xerradent, la problemàtica de la gentrificació i turistització dels nostres barris, és un és eh, l'Assemblea del Raval, és, una, és un debat amb l'Assemblea del Raval, col·lectiu Gent del Col·lectiu Mas Sala, de L'urbanisme de Balcar, Comissaria de, de Gràcia, etc. i parlem de la de la de la gentrificació, del mobing immobiliari, de la pujada de preus, de la indústria turística, liada a la immobiliària, lliada amb, amb, amb els ajuntaments amb el dret a la ciutat, el dret a la vivenda, el dret a la, a la vivenda on tu vols i si no únicament el, de, el vulguin desplaçar. I jo vull recomanar aquest programa, a banda de per si, relacionar-se amb l'ecologisme perquè, eh, bé, bueno, és la, la idea de l'Alla Llorrero, no?, el, el, el, hi ha un sistema d'explotació de, dels, dels empresaris contra la classe treballadora dels homes contra les dones, dels occidentals contra, contra el, és de la resta del món i del sistema de la majoria dels sistemes econòmics humans contra la biosfera contra la terra i bueno, aquí es veu es veu una mica això de fet ho arriben a dir no? que queanya el turisme a una, una indústria extractiva per exemple a la Berta Cáceres, no? la, la militant ecologista de Honduras, la van matar perquè estava impedint fer una represa. A Borneo a Indonèsia no sé on és, tiren els camperols a per a plantar palma per a fer el, el xocolata del nostre supermercat. I la nocilla. Aquest des, aquests desplaçaments brutals i han morts... Aquí tenim una versió amb el turisme, que sembla neutre, que no contamina i tal, que és desplaçar a la població per una altra població local que pugui pagar millor o per un turisme que pugui pagar molt més jugant els pisos per dies o per setmanes. Llavors es tracta de posar la població en contra de la població i acabem amb desplaçaments, igual que en els conflictes ambientals, Accam més contaminació perquè es tracta a vegades de fer hotels o pilots turistes de fabricar, de fer més vols, d'augmentar el consum d'hoeleria, etc. Llavors bueno, això es pot lligar fàcilment jo veig una relació clara entre, entre un conflicte bueno, que la gentrificació es pot veure parcialment sols parcialment i no cal que sigui totalment per a estar per, a, per, a, per a estar estar contra la gentrificació com un problema en part ecològic. Uh -huh. O que a nivell humà es donen dinàmiques que també es donen a la natura. O a nivell occidental es donen dinàmiques que es donen als països del món. Clar que pot ser d'una manera no tan... Clar, sense paramilitars, no? tirant a la gent del camp. Aquí no hi ha paramilitars. En principi, bueno, però val, sense un conflicte obert, però també molt dramàtic. No? I que ens afecta, ens afecta a nosaltres. I, a que se m'oblidi, doncs, voldria dir dues coses que ara que sí que no tenen res a veure amb, amb l'ecologisme. Però, bueno, sol recordar-vos que la, la Cassandra, la que va fer el, els tuits d'humor contra Carrero Blanco Campionat de Salto, doncs, com volia ser professora i s'ha quedat sense poder ser professora en 7 anys i, a més, crec que ha perdut una beca i, bueno, doncs, li ha afectat molt econòmicament el judici i la condemna, doncs, ha, ha fet un encompte de Paypal en el seu Twitter, per a qui es vulgui solidaritzar. I us recordo que el Baltonic, el rapper dels Balears, que l'han condenat a tres anys i mig perquè, per el que va dir sobre el rei i, i, i també bueno, per, per, per l'acusament d'enaltiment de al terrorisme, diu l'àrea de l'Audiència Nacional. Doncs té problemes econòmics perquè bueno, el judici actual doncs, intentarà recórrer, crec, al Tribunal Suprem i bueno, té un compte corrent de, en, en un banc que l'escriurem en el podcast per, per si algú vol i pot solidaritzar-se amb ell econòmicament. I bueno, jo del Baltonic sols, això de la violència no ho sé, jo sols he escoltat la del Borbó i jo no he escoltat res que no havia llegit o escoltat abans i no, no han tancat les publicacions ni, ni les webs on no ho llegit Lo que diu el rei jo ja ho sabia, no? vull dir els, li va pegar un tir accidentalment al seu germà, això és així, no? Vull dir, això és un fet Vale, doncs per això i per altres coses i... Diuen que ha injuriat el rei i, i li, volen, li, li volen fer caure tres anys i mig i si ens dona temps, ficarem la seva cançó al final i si no, el ficarem en un altre programa. Una altra cosa, la, la cuina d'Institació a la Violència, i en una lletra diu que vol matar a no sé qui amb una bomba nuclear. Estem, estem completament en contra d'usar bombes nuclears per a matar a ningú. Veritat, Berta? Claro. Claro. No, no estem d'acord amb el baltoni que això, en absolut. No. no, no. no. Bomes nucles fatals perquè després queda el terreny que no es pot edificar ni res i és un desaprofitament. I, I violència a zero. Vi bueno, des, zero. des del meu punt de vista... Va vale. Violència a zero. Molt. Molt bé. Doncs ens veiem a la propera.